Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Amasi dalam penjelasan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa maa khalaqtu aljinn walinsa illa li'abudun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan hikmah agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala al-ibadah asal daripada kata al-ibadah adalah al-khudu' wa t tadzallul Fudu merendahkan diri Menghinakan diri Di hadapan yang disembah Sehingga kalau dikatakan Abada fulanun Rabbahu Si fulan beribadah kepada Rabbnya Maksudnya adalah Dia merendahkan dirinya Dia menghinakan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Naam Dan Amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan inilah Yang disebut dengan istilah ibadat Oleh karena itu Yang terbaik di dalam menyebutkan pengertian al-ibadah adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyata Rahimahullahu Ta'ala sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah di halaman yang pertama beliau mengatakan Al-Ibadat Ismun Jami'un Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah dari akwal dan afgal, al-zaahra dan al-batina. Kata beliau yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jamak, nama yang mencakup kepada setiap apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridainya. Dan untuk mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak cara apakah dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan sebab tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu amalan melainkan Allah meridainya dan mencintainya ataukah disebutkan pahalanya anjuran bagi orang yang mengamalkannya Ataukah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ibadah, perkara syariat, dan yang lainnya dari berbagai macam tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam apa sahaja dicintai oleh Allah dan diridhinya. Minal akwal, apakah yang menyangkut perkataan? An-nutk bis syahadatain Mengucapkan dua kalimat syahadat Ya Ataukah perkataan hati yaitu tasdik Wal yakin Bima ja'anillahi wa rasulihi Sallallahu alaihi sallam Wal a'mal Ataukah amalan Apakah amalan yang Menyangkut tentang amalan hati Amalan lisan, amalan jawarih Ya, al-zahirati wal-batinah yang zahir maupun yang yang batin jadi tawakkul bernagr ragbah, war-rahbah, wal-khawfu, war-reja dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah semuanya termasuk dalam apa yang telah disebutkan oleh syekhul islam ibnu ti'amin rahimahullah ta'ala Nah, dan al-iman seluruhnya masuk di dalam definisi ini sebab al-iman itu mencakup Al-aqwal wal-a'mal Al-zahira wal-batina Naam Sehingga dari sini ikhwani Kita mengetahui bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan jin dan manusia Dalam rangka untuk Dijalankannya syariatnya Ditegakkan Dan diluruskan yang menyimpang Dibenarkan yang salah dan dijadikan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terutama dari segala sesuatu. Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim. Dia telah melampaui batas. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada mereka, yang mengurusi mereka maka tentunya sepatutnya lah bagi seorang hamba yang diciptakan itu untuk beribadah kepada sang penciptanya maka di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini terdapat kandungan ya bahwa seorang yang menetapkan tauhid al-lububiyah yalzam min dhalika yuthbit tauhid al-uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala mengantar ke perkara ini ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayat Allahnya ini kepada orang-orang yang mereka menetapkan tauhidur rububiyah di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan Arab wahum musyrikun mereka adalah orang-orang yang musyrikin akan tetapi dalam perkara tauhidur rububiyah mereka menetapkan Wa idza qila lahum wa la in saaltahum man khalaqa as-samaawaati wal Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka tentunya mereka akan menjawab dengan pasti yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa Maka keyakinan mereka ini ingin diantarkan oleh Allah Subhanahu wa menuju kepada tauhid al-uluhiyah. Yang itu menjadi hak Allah dalam beri, dalam hal diibadai oleh para hambanya. Nah, sebab seorang yang menetapkan tauhid alulubuiah, lalu dia tidak menetapkan tauhid uluhiyah berarti dia zalim, dia muqtadin, melampaui batas. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Afaman yakhluq, kamil la yakhluq. Di sini istigham, ingkar. Apakah sama orang yang menciptakan, apakah sama yang menciptakan? Afwan, yang menciptakan itu sama seperti yang tidak menciptakan. Ya, kenapa kalian samakan? Yang tidak menciptakan justru kalian sembah, kalian tunduk di hadapannya. Sementara yang menciptakan kalian, kalian tinggalkan, kalian sekutukan kalian beribadah kepada-Nya dengan ibadah syirkiah. Maka, ikhwan fi din, a'dzukum Ini tarqah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan perkara-perkara yang berkenan tentang tauhid al-rububiyah untuk diantarkan kepada tauhid al-uluhiyah. Ya. Sebagaimana yang terdapat di dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya. Agar kemudian mereka memahami. Dan itu yang mereka yakini. Bahawa yang menciptakan mereka adalah Allah subhanahu wa ya? ta'ala. Maka ketahuilah kalian, wahai orang-orang yang sudah meyakini. bahwa yang menciptakan kalian adalah Allah. Maka Allah memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Baqarah. Ya ayyuhannasu budu. Rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, الذي khalaqakum, walladhina minqablikum, laallakum, datakum. Sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian itu? Yang menciptakan kalian. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menciptakan orang tua kalian, yang menciptakan nenek moyang kalian, hanya kepadanya lah. Kalian harus menyembah dan beribadah Naam Wa qawluhu Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula Ani'budullaha wajitanibu tagut Walakad ba'athna dan sungguh-sungguh laqad ya takdirnya ada kalimat sebelumnya yang menunjukkan sumpah ya sehingga lam di sini yang disebutkan sebelum qad disebut dengan lam waqi'atun fi jawabil qasam lam yang terdapat dalam hal sebagai jawaban dari sumpah, seakan-akan disebutkan, ya, wallahi laqad ba'athna hakir. Dan itu faidanya adalah tauhid, penegasan bahawa apa yang Allah subhanahu wa taala sebutkan ini merupakan perkara yang harus diperhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Wala Dan sungguh-sungguh, Ya, tahqiq, Ba'atna, Sungguh kami telah mengutus. Nah, Fikulli ummatin, Pada setiap umat, yang dimaksud ummat di sini adalah faid pada setiap kelompok dari manusia. Sebab di dalam Al-Quranul-Karim, Allah Subhanahuwataala menggunakan kata ummah berbagai macam makna, kurang lebih sampai kepada empat makna. Terkadang yang dimaksud dengan istilah atau al-ummah adalah at-ta'ifatu minan nas segolongan dari manusia seperti yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala fi kulli ummatin maknanya adalah fi kulli ta'ifatin minan nas pada setiap kelompok dari kalangan manusia yang kedua ada yang disebut al ummah tapi maknanya adalah al imam. Sebagai imam. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ibrahim itu adalah ummah. Yang dimaksud dengan ummah di dalam ayat ini adalah imaman, ya. dimaksud adalah imam. Makna yang ketiga yang dimaksud dengan ummah adalah millah. Ajaran agama. Ya. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala Allah menyatakan Ketika menukilkan perkataan orang-orang musyrikin yang hendak membenarkan apa yang mereka amalkan dari kesyirikan. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas satu ummah. Yang dimaksud ummah di sini adalah milah Ya. Inna wajadna abana ala ummah ay, ala millah Di atas satu ajaran Satu syariat Satu agama Makna yang keempat Ummah maknanya adalah zaman Maknanya adalah zaman Seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Waddakara ba'dah ummatin dalam kisah Yusuf Ya kan Nah ketika Yusuf di penjara Lalu kemudian Kedua temannya yang keluar dari penjara Yang Ingin mengabalkan kepada sang raja Akan tetapi Dilupakan Ya Terlupakan Lalu dia mengingat setelah sekian zaman Dan Yusuf AS Masih berada dalam penjara Setelah terjadinya penakwilan, eh, apa setelah lamanya maksud dan penakwilan mimpi yang dimimpikan oleh sang raja pada waktu itu. Wadalah ba'da ummah, hey wadalah baca zaman. Dia mengingat setelah zaman. Nah, jadi kawan, ini din azzaikumullah makna ummah memiliki empat makna yang terdapat di dalam al-Quranul Karelim. Sedangkan yang dimaksud di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilim ummah maknanya adalah ta'ifah. Walakad ba'athna fi kulli ummatin. Dan sungguh kami telah mengutus. Pada setiap ummat. Rasulan. Seorang rasul. Yang dimaksud oleh rasul. Di dalam istilah al adalah seseorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu diutus kepada kaum mukhalifin. Yang diutus kepada kaum mukhalifin. Ini insyaAllah ta'ala, Aqrabul aqwal ila ta'rifin rasul wa ila al-farqi bain al bahawa yang dimaksud dengan Rasul adalah sesoalang yang diwahyukan oleh Allah SWT. Lalu kemudian diutus kepada kaum yang mukhalifin. Nah. Yang mereka menyelisihi. Menentang. ya, Apa yang telah dibawa oleh Rasul tersebut. Berbeda dengan Nabi. Adapun Nabi seorang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diutus pada kaum yang muwafiqin Yang menyetujui ya, Yang menerima dakwah mereka Taib uh, Ini yang dirajikan oleh Sheikh Saleh Al-Sheikh dan beliau membahas dengan Pembahasan yang panjang lebar insyaAllah ta'ala Di Pertemuan-pertemuan yang berikutnya mungkin dalam pelajaran Fathul Majid akan kita jelaskan secara terperinci. Walhasil bahwa ini insyaAllah ta'ala akhiran. Ma narahu aqaraba ilal qawlil haqq. Walakad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya. ...yang mereka seluruhnya diperintahkan oleh Allah SWT... ...untuk mengajak kepada kaumnya dengan pernyataan... ...ani'budullaha wajitanibuttagud. Ya? Seruan mereka adalah... ...hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Tauhidkanlah Allah SWT. Tetapkanlah Allah menjadi satu-satunya sesembahan kalian wajtanibut taghut dan jauhilah at -taghud. ini seruan mereka dan Allah Subhanahu menyebutkan lafaz diutusnya setiap rasul kepada setiap umat seruan mereka adalah satu mengajak kepada tauhid Allah Subhanahu ta ini menunjukkan bahawa tauhid dakwah tauhid merupakan inti dari dakwah al-anbiya wal rusul Inti dakwahnya para nabi dan rasul. Nah, untuk mengajak kepada umat ini kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ya, Dengan beberapa hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Di antara hikmah diutusnya rasul. Adalah ikamatul hujjah. Dalam rangka untuk menegakkan hujjah. Pada hambanya ini. Agar kemudian di Yau qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyiksa mereka, mereka pun disiksa berdasarkan keadilan Allah. Azza Wajall. Mereka disiksa bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala zalim, bukankah telah ditegakkan pada mereka hujjah lisaniah? Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wah ma kunna mu'adzbinna, hatta nabat rasulah." Ya, dan kami tidaklah mengutus uh, menyiksa satu kaum sampai kami mengutus padanya rasul dalam langkah ikhwahul hujjah lagi ditegakkannya kepada mereka hujjah sehingga mereka hidup dalam keadaan mereka ala bayina dalam kejelasan di atas ilmu dan di saat mereka binasa mereka binasa juga di atas kejelasan dan mereka menyimpang dari kebenaran tersebut. Liyah likaman halaka am bayna wayahya man hayya am Di antara hikmah diutusnya rasul tersebut adalah dalam rangka rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." dan tidaklah kami mengutusmu melainkan dalam rangka untuk rahmat kasih sayang kepada seluruh alam sehingga mereka mengetahui mana yang hak mana yang batil mana yang baik mana yang buruk sehingga ahlul huda mereka senantiasa berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka ikhwani fi din azaikum Allah ini menunjukkan bahwa Sesungguhnya, sepantasnya lah Bagi seorang da'i Yang hendak mengikuti Tariqatul anbiya wal musyalin Ya Di saat mereka berdakwah Hendaklah mereka Memprioritaskan dakwah tersebut Dalam perkara-perkara tauhid. Terlebih-lebih lagi di zaman sekarang ini Jahlun nas Bitauhid Ya wabihuquqillahi subhanahu wa ta'ala 'alaihim kebodohan manusia ketidakmengertian mereka tentang cara beribadah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesyirikan yang mereka kerjakan mereka anggap itu sebagai tauhid mereka anggap itu sebagai satu ibadah yang mulia bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan mereka anggap ini sebagai satu amalan yang mulia yang semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jahil ya dan yang mengajari mereka adalah ulama usuk oleh karena itu sepantasnya seorang da'i ilallah Allah al-muttabi' limakan alaihi Rasul sallallahu alaihi wa sallam memperlitaskan dakwah tauhid tersebarkan dakwah tauhid ini di alam agar kemudian kaum muslimin mengerti dan memahami hakikat daripada dakwah para nabi dan rasul dan hakikat mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula. Wa qada dan rabb telah menetapkan. Yang dimaksud di sini dengan istilah qada ay amarah wa wasa. Memerintahkan dan mewasiatkan. Nah, sebab istilah kawah di dalam syar'i itu ada dua makna ya kawan. Terkadang yang dimaksud dengan istilah kawah adalah kawahun gawuni, ya. Terkadang dimaksud dengan istilah kawah adalah kawah gawuni, ya. Yaitu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahuwataala dalam permasalahan takdir, ya itu namanya kawakau nih. Yang kedua ada yang disebut dengan kawah syari', ya ketetapan Allah subhanahuwataala dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan. Nah makna yang kedua ini, ya ketetapan-ketetapan yang maknanya adalah dalam perkara-perkara syariat makna qada di situ maknanya adalah amarah wa amarah wa wasah. memerintahkan Allah memerintahkan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan nah ya kita artikan demikian apabila qada yang dimaksud adalah qada syar'i i. nah qada syar'i i. demikian pula lafaz-lafaz wasiat Ya, Allah mewasiatkan, hm. fi auladikum liz-zakari mithlu hadhil dan seterusnya lafadz -lafad wasiat yang datang dari Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam juga maknanya adalah al-amr, perintah. Naam. Yusikumullahu fi auladikum liz-zakari mithlu hadhil Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan usikum Bi taqwa Allah Wa sam'i wa ta'ah Maknanya adalah Ya'murukumullah Fi awladikum Ya Ana amurukum bi Aku perintahkan kalian untuk Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa qabarabbuka Dan Rabbumu Telah menetapkan berupa ketetapan syar'i allaa ta'budu illa iyahu agar kemudian kalian tidaklah menyembah kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lafadz makna dari firman Allah Subhanahu wa taala Allah ta'budu illa ّيا inilah hakikat لا إله إلا الله. Wahyah hakikatut tauhid. Karena tidaklah tauhid itu menjadi sempurna kecuali apabila terdapat dua rukun. Rukun menafi, warukun isbat. Rukun menafikan, ya. demikian pula rukun mengisbatkan, meng menetapkan. Nah, La ilaha illallah La ilaha Setengah dari penggalan kalimat ini Berisi dan mengandung rukun nafi Menafikan Tidak ada sesembahan Yang berhak untuk disembah Lalu kemudian ditetapkan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penggalan yang kedua adalah ruknul isbat. Menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna tauhid kecuali dengan dua rukun. An-nafi wal isbat, menafikan lalu kemudian menetapkan. Menafikan lalu kemudian Menetapkan Ya Contoh misalnya ketika Kita mengatakan Ya Zaidun fil fasli Zaidun fil fasli Nah Zaid ada di kelas Apakah ini menunjukkan kita Menyatakan Bahwa di dalam kelas itu hanya Zaid mentauhidkan Zaid di dalam kelas. La. Kita hanya menetapkan bahawa Zaid ada di dalam kelas. Tapi ada kemungkinan yang lain juga ada, ya kan? Wa Ibrahim, wa dhaq Faisal, wa Ahmad, Muhammad, wa asal. Naam. Dan teman-teman. Kalau kemudian kita mengatakan la rajulun fil fasli. Ha? tidak ada seorang pun laki-laki di dalam kelas berarti kita menafikan sama sekali. Tidak ada isbat iya kan? Ini juga bukan tauhid. Kapan dia menjadi tauhid apabila di sana ada nafi dan isbat. Kita mengatakan la rajula fil fasli illa Zaid. Tidak ada laki-laki di dalam kelas kecuali Zaid. Maka dalam hal ini kita menetapkan bahwa Zaidlah satu-satunya laki-laki yang berada dalam Kelas tersebut Kalau misalnya kita mengatakan Allahu Ya Allahu Huwal ma'bud Allah subhanahu wa ta'ala yang Disembah Atau kita mengatakan Allah ilah Allah ilah Allah yang berhak disembah Nah Tapi ini hanya sekedar Isbat tidak ada nafi. Apakah ini tauhid? La. Ini bukan tauhid. Kenapa? Karena kita hanya membicarakan tentang yang disembah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada kemungkinan, ya kan? Ada kemungkinan disembah. Maka ini bukan tauhid. Kapan menjadi tauhid? Apabila kita menafikan lalu setelah itu kita mengithbatkan. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kalau antum memperhatikan di dalam Al-Quranul Kirim Kita akan mendapati bahawa Tariqatul Quran di dalam Ithbatul Uluhiyya Lillah Subhanahu wa ta'ala Selalu dibarengan dengan kedua rukun ini Al-Nafi wal-Ithbat Al-Nafi wal-Ithbat La ikraha fid din Qad tabayanal rushdu minal ghay Faman Mada Yaqfur bitaguti Wa yu'min billah Yaqfur bitagut Nafi Kadang siapa yang mengingkari tagut Lalu kemudian Menetapkan al-iman Billah subhanahu wa ta'ala Wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyah Alla ta'budu illa iyah Alla ta'budu Nafi Nah Dinafikan Jangan kalian menyembah Ya, nahih yang memberikan faedah nafi. Naam, jangan kalian menyembah ya. Ini tidak ada yang disembah. Illah, iya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an na'budu Allah Ubudullah isbat, Wajitanibu ajtanibu dan jauhilat Ini adalah nafi. Wahai orang-orang nah. yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kamu seorang rasul dari mereka, dan sesungguhnya aku akan mengutus kepada kamu seorang dan sesungguhnya aku akan mengutus kepada kamu seorang rasul dari mereka, dan kepada kamu seorang dan sesungguhnya aku akan mengutus kepada kamu seorang rasul dari mereka, dan sesungguhnya kepada kamu seorang hendaklah kalian berbuat baik. Birrul walidain adalah merupakan salah satu amalan yang mulia. Dan hukuku walidain adalah merupakan salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ya anjuran dan keutamaan yang besar Yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bagi mereka yang berbuat baik pada kedua orang tua disebutkannya perintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa ayat dalam Al Quran termasuk di antaranya yang terdapat di dalam suratul Isra ini ya wabil walida ini isyahan dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik berbuat baik dalam bentuk apa saja ya selama hal tersebut ya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa berbuat baik membantu orang tua menyenangkan hati orang tua tidak uh, ee apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua nah bentuk-bentuk ihsan kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dalam perkara-perkara yang orang tua memerintahkan. Dalam perbuatan kemaksiatan. La ta'atali makhluk. Fi ma'asiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ima yablughanna indakal kibara. Ahadahuma auki ahaduhuma aukilahuma. Maka tatkala salah seorang dari mereka ataukah kedua-duanya. Telah mencapai usia tua. Maka jangan sekali-kali. Kalian mengucapkan pada mereka kata-kata uff. Ya. Maka di sini. Kata Allah SWT. Di saat mereka mencapai usia senja. Usia tua. Apakah di saat mereka masih muda boleh mengucapkan uff? Tidak. Lah. Tapi aula tentunya. Ya akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini di saat mereka telah berusia tua karena dalam kondisi itulah orang tua itulah yang paling berhak untuk diperhatikan ya dan sangat besar dosanya orang-orang yang berbuat durhaka kepada orang tua ya terlebih lagi di saat orang tua itu sudah dalam keadaan usia tua ya anak-anak tersebut tidak memperhatikan mereka tidak mengurusi mereka ya cukup ditaruh panti jompo selesai Nah, dan melupakan pengorbanan-pengorbanan eh, mereka di saat mereka masih mengurus ya, diri-diri mereka sendiri, anak-anak mereka Tapi saat anak-anak yang sudah dewasa terkadang dan banyak dari kalangan kaum muslimin justru melalaikan Menelantarkan orang-orang tua mereka seakan-akan orang tua itu tidak pernah berbuat jasa kepadanya Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahum ma Jangan kamu mengatakan kepada keduanya uf. Hah? Uf ini merupakan kata penentangan yang paling rendah. Ya. Kata penentangan yang paling rendah. Uf saja tidak boleh. Apalagi yang lebih daripada itu. Bukan uf yang dilarang, tembalang boleh nعم atau menendang orang tua boleh. Ini keliru dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang dimaksud di sini oleh Allah Subhanahu wa taala penggunaan qiyas al-aulawi. Ya. Menggunakan qiyas aulawi. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang terendah untuk memberikan peringatan kepada yang lebih daripada itu. Kalau kata oh saja tidak boleh, apalagi yang yang di atasnya Wala jangan kalian menghardik keduanya waqul lahumā qawlan karīma dan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang mulia wakhfid lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah rendahkanlah pada kedua orang tua tersebut yang sayap kehinaan dari kasih sayang kalian kepadanya Wakul Rabbir hamhuma kama Rabbayani sagira dan katakanlah wahai Rabbku berikanlah rahmat dan kasih sayang pada keduanya sebagaimana mereka telah mendidi aku di masa aku masih kecil dan hadith-hadith yang berkenan tentang wajibnya birul walidain demikian banyak di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Naam, diantaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah Di dalam uh, Al-Adabul Mufrad Cukup antum membaca Kitab sahih Al-Adabul Mufrad Yang telah pernah kita membacakan sebagiannya Berkenan tentang wajibnya Seorang berbuat baik kepada kedua orang tua Kita akan mengetahui demikian besar Jasa mereka Dan kita tidak akan mampu Membalas mereka kecuali Apabila mereka dalam keadaan budak Lalu kemudian kita membebaskan mereka dari perbudakan. Wallahu alamu bis Sampai di sini, akhwan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tawaffalu, hifzukumullah.